Ana tengeneza njia tengeneza kwa aje ni yangu na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukozwe milele Ninajua Bwana anatengeneza njia na anatengeneza njia kwa ajili yangu Karibu rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa neema yake iliyotuamsha tena asubuhi ya leo Ninamtukuza kwa kutujalia neema ya kuendelea kuisikia sauti ya neno lake. Tumeambiwa katika tafakari iliyotangulia kwamba kuna neema ya Mungu itoshayo kwa kila hitaji letu. Kuna neema ya Mungu itoshayo kwa kila hitaji letu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Mpendwa katika Kristo Yesu leo tunatafakari sehemu ya nne ya kichwa kinachosema basi na tukikaribie kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri. Basi na tukikaribia kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri. Tumeambiwa tunachoomba mbele za Mungu ni rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunachoomba mbele za Mungu ni rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Na tuliona haki ya kukikaribia kiti hicho cha neema cha Mungu haitokani na matendo yetu mema bali ilatotokana na Yesu Kristo kuhani wetu mkuu aliyeingia katika mbingu kwa ajili yetu haki ya kukikaribia hicho kiti cha neema cha Mungu haitokani na matendo yetu mema bali inatokana na Yesu Kristo kuhani wetu mkuu aliyeingia katika mbingu kwa ajili yetu tumeambiwa basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yeto. Basi, iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yeto. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waibrania sura ya nne na mstari wa kumi nne. Andiko hilo katika Biblia kwa tafsiri neno. Andiko hilo katika Biblia kwa tafsiri neno linasomeka hivi. Kwa kuwa tunaye kuhani mkuu kuliko wote, ambaye ameingia mbinguni Yesu mwana wa Mungu basi natushikamane sana kwa uthabiti na ule ukiri wa imani yetu basi natushikamane sana kwa uthabiti na ule ukiri wa imani yetu rafiki mpendwa neema ya Mungu inapokelewa kwa imani thabiti Neema ya Mungu inapokelewa kwa imani thabiti. Na uthabiti wa imani unapatikana kwa ukiri utokao moyoni. Uthabiti wa imani unapatikana kwa ukiri utokao moyoni. Imeandikwa katika Waraka kwa Warumi sura ya kumi, mstari wa tisa na wakumi. Waraka kwa Warumi sura ya kumi, mstari wa tisa na wakumi. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yako ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya yakwani Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka kwa maana kwa moyo mtu waamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Leo tunaambiwa na tuyashike sana maungamo yetu. Tunaambiwa na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa tafsiri ya Biblia neno tumeambiwa tushikamane sana kwa uthabiti na ule ukiri wa imani yetu. Tushikamane sana kwa uthabiti na ule ukiri wa imani yetu. Ni muhimu kufahamu kwamba kupewa rehema na kupata neema kunategemea sana usabiti wa imani yetu kupewa rehema na kupata neema kunategemea sana usabiti wa imani yetu na huo usabiti unadhibitika kupitia yale mtu anayoyakiri wakati wa uhitaji huo usabiti wa imani unadhibitika kupitia yale mtu anayoyakiri hasa wakati wa uhitaji Rafiki mpendwa, unakiri nini juu ya hali unayopitia? Unakiri nini juu ya hali unayopitia? Je, unayashika sana maungamo yako kwa kumkiri kuhani wako mkuu Yesu Kristo aliyeingia katika mbingu kwa ajili yako au unajiona kama vile huna wa kumkembelea? Je, unayashika sana maungamo yako kwa kumkiri kuhani wako mkuu Yesu Kristo?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 ya kukusaidia katika uhitaji wako. Ni muhimu kufahamu nguvu ya imani ya kupokea neema ya kutusaidia iko katika kuyashika sana maungamo yetu. Nguvu ya imani ya kupokea neema ya kutusaidia iko katika kuyashika sana maungamo yetu. Hatupaswi kukata tamaa. Tunapaswa kuwa na imani na Yesu Kristo kuhani wetu mkuu. Aliyeingia katika mbingu kwa ajili yetu. Hatupaswi kukata tamaa. Tunapaswa kuwa na imani na Yesu Kristo kuhani wetu mkuu, aliyeingia katika mbingu kwa ajili yetu. Kwake kuna kupewa rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwake Yesu kuna kupewa rehema na kunakupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji tuombe. Mungu wetu Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo tunalitukuza jina lako milele. Asante kwa kuwa kwako kwa kuna rehema na neema itoshayo kwa ajili ya kila tunachohitaji. Asante kwa kuwa ni mapenzi yako Bwana kutusaidia wakati wote. Hakika Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tunakuamini kwa moyo na kukukiri wewe Yesu Kristo kwa vinywa vyetu ya kuwa wewe ni bwana. Tunakuamini e kuani wetu mkuu le ingia katika mbingu kwa ajili yetu. Tunakiri nguvu ya damu yako Yesu katika kutusafisha na katika kututakasa na katika kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Tunakiri sana neno lako ya kwamba hatutakufa bali tutaishi tupate kuzitangaza fadhili zako kuna za ajabu katika maisha yetu. Tunakataa vitisho vya ibilisi na uongo wake na hila zake zote. Tunakataa kuogopa na kukata tamaa. Tunakataa kusikiliza sauti za kutuvunja moyo. Tunakataa kutiishwa chini ya mawazo mabaya na fikra potofu. Tunakataa hayo yote kwa mamlaka ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunachagua kukuamini Mungu na neno lako. Tutakiri kushinda kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Tutakiri neema ya ukombozi na uponyaji na kuinuliwa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Hata katikati ya magumu, tutakukiri wewe Mungu na nguvu zako. Tutakuita wewe Yesu kuhani wetu mkuu ingia katika mbingu kwa ajili yetu. Tutauona uponyaji wako katikati ya magonjwa. Tutaziona nguvu zako katikati ya udhaifu. Tutauona uhuru wako tukiwa tungali kifungoni. Tutakiri hivyo na kuamini hivyo tukijua kwa hakika tutapewa rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako la litukuzwe Mungu, tupendae katika jina la Yesu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundi Silo. Leo ni tarehe 3 Agosti, mwaka wa mbili na tatu. Mpendwa katika Kristo Yesu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 Jina la Yesu Kristo nalikuinue. Neema ya Kristo na izungumze kwa ajili yako sasa na siku zote na hata <tune>